Olvasom is az első három verset, akkor itt a kilencedik fejezetben. Isten megáldotta t és fiait, és ezt mondta neki. nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tületek minden földi állat és minden égi madár. Kezetek baldom őket minden földi csúszómászóval, és a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt, épp úgy, mint a zöld növényt. Az előző órát ott fejeztük be, hogy uh, Noé nem túl uh, barátságos cselekedet vitvékhez, hiszen azokból a néhány állatból, amit bevitt a bárkába, abból a néhány tiszta állatból, abból feláldozott az úrnak. És azt olvassuk, hogy jó illatot gerjesztett Istennek, hogy ez az áldozat kedves volt az úrnak. És arról beszéltem, hogy, hogy hát ez kockázatos volt, nem? Hiszen limitálva voltak az állatok számai, tudjuk, hogy ez a tiszta állatokból hét párat vitt be. Tehát, hogyha most ugye feláldozott egyet-egyet, akkor nem volt belőle olyan túl sok és biztos, hogy a Greenpeace-esek biztos ez miért nagyon tiltakozhattak akkoriban is de de Noé bevállalt ezt a kockázatot és azt látjuk itt ezekben a fejezetekben vagy ebben a versben hogy Isten erre a lépésre noi megállja és mindent oda Noé-nak Noé Isten azt láttuk, hogy Noé nem a fölös legéből adott, hanem abból a kevésből, abból a néhányból, amilye volt. És arról beszéltem, hogy Isten erre, az, az, erre akar minket megtanítani, hogy legyünk szabadok arra, hogy Istennek adjunk, hogy legyünk szabadok mindazoktól, a dolgoktól, amint adott nekünk Isten, amink van, és hogy ne ezek tartsanak minket rabságba, vagy ne ezek az anyagi, vagy bármilyen más dolgok irányítsanak minket, vagy, vagy uraljanak minket, hanem engedjük el ezeket. És tudjunk szabadok lenni mindezektől. Ahogy Noé is szabad volt, és odaadta az Úrnak. És... Látjuk, hogy Noé hogyan gondolkodott, és az a gondolkodás egy nagyon jó hozzáállás az életünk minden területére. Mert feltárjük a kérdést, hogy na mi az, amire Isten hív engem? Mi az most az életedben, amit, amire Isten azt mondja, hogy oké, okay, gyerünk, adod a nekem. Mi az, amit, amit Isten akar a te életedben? Mi az, ami esetleg téged úgy nagyon elkapott. Ami, ami neked olyan nagyon fontos. Kész a, a telefonját fogjuk elkérni. Az óra végén föl fogjuk áldozni. Igen, négy darabra fogjuk vágni. És darab. Jó van. És egy darabig piszkálni fogunk ezzel. dábort már olyan rég piszkáltam úgyis a ketrec hogy De mi az, amit Isten akar? Mi az, amire Isten hív? Tudod, nagyon sokszor megragad minket ez a, ezek a dolgok. Nagyon sokszor birtokokba kerülünk. És, és lehet, hogy éppen nem is, ezek a ilyen, nem is anyagi javak. Talán, tehát lehet, hogy Isten csak enged, vagy Isten arra hív, hogy engedj el bizonyos területeket az életedben. Mi az, amikor Isten arra hív, hogy, hogy, hogy, hogy engedjük meg neki? Hogy engedjük beült oda is az életünk azon területére. Hogy ne féljünk odaadni neki esetleg több időt. Több erőt. Hogy hát, hogyha többet olvastam a Bibliámat, akkor mondjuk, kevesebbet tudok tévézni. Ha mondjuk többet imádkozom, akkor kevesebb idő jut mondjuk a Facebookra. ra <gül> ja, szát, szátokból vettem ki a szót. Igen? <gül> hogyha ha többször jövök gyülekezetbe, akkor hú, lehet, hogy, lehet, hogy kevesebb idő jut más és más dologra. De tudod, mindenhol azt látjuk, mind ebben a történetben azt látjuk, hogy amikor mi Istennek adunk, amikor, amikor mi Istennek átadunk dolgokat, azt meg fogja áldani. És nem tudom, hogy ez hogy működik, mert igazából ugye, mindent kegyelemből kapunk. Minden kegyelemből van. De, de azt látjuk, hogy ahogy Istennek adunk, vagy Istennek megengedünk dolgokat, akkor Isten azt visszaadja. Azt ő túladja. Hogy mi nem tudjuk Isten túladni. Mi nem tudunk Istennek többet adni. Isten azt mindig meg fogja áldani valamilyen módon. És nagyon érdemes ő belé fektetni, és ő neki adni. Sokszor nagyon ilyen bezárkózottan tudunk élni, vagy gondolkozni, és, és úgy látjuk, hogy ha ezt nem adom, akkor én leszek a világon a legboldogtalanabb ember. És annyira elhisszük ezt, hogy ha ez nem lesz az enyém, akkor, akkor én leszek a világon a legszomorúbb. Hogyha ha én ilyen fiatalon odaadom Istennek a teljes életemet, és bizony lemondok bizonyos dolgokról, hát hogy, lehet, hogy lehet, hogy nem kéne nekem buliba járnom. Lehet, hogy nem kéne belemennem ezekbe a kapcsolatokba. Lehet, hogy, hogy szűrnem kéne bizonyos dolgokat. Isten meg fogja ezt áldani. És holnap megyünk egy esküvőre. Ugye minnyien ismerjük a Csabit, meg Dusit. Majd el is mondom nekik, hogy beszéltem, megemlékeztünk róluk. És olyan jó példák voltak, hogy fiatalok, de odaadták az életüket. És itt a szemünk előtt Isten összehozta őket, és holnap összeházasodnak. Milyen jó ez, milyen bátorító ez, nem? Hogy, hogy Isten, hogyha mi adunk, ha átadjuk neki, azt Isten meg fogja áldani. És azt látjuk, hogy Isten mindent odaadott Noénak Istennek odaadott Noé néhány állatot, és Isten meg azt mondta, hogy Noé, itt van minden, az egész a tiéd, mindegyiken uralkodhatsz. Mindegyik a te birtokodba lesz. Még a csúszómászók is. Az nem olyan jó híd, igaz? O, azt kihagyhetted volna. De Isten mindent odaadott Noé-nak. Ez annyira bátorító. Nézzük tovább, meg mi történik itt Noéval, val Négyes verstől a hetedik versig. De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek. A, benetek, a beneteket értető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számunk kérem azt, az embertől is. számunkérem kérem az ember életét, az egyik embertől, a másikét. Aki ember vért ontja, ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Két dolgot nézzünk meg ebben a, ezekben a versekben. Az egyik a vér, a másik pedig a halálbüntetés. Ez egy jó kis téma, mi? Michael-mal beszélgettünk egy picit erről. Itt látjuk először a Bibliában a vérnek a fontos szerepét. Azt látjuk, ha, a, a, hogy Isten nagyon felhívja az ember figyelmét, hogy hogyan is bánik a vérrel, hogyan is néz erre. Tehát olyan, mintha már Isten előre mutatna ezzel valamit, vagy valamire, valakire, hogy milyen fontos szerepe lesz a vérnek. ha végig megyünk, megyünk, akkor ezt fogjuk látni, hogy a vér mindig ott volt, és mindig nagyon fontos szerepe volt. Ugye egyik tomból, Vér volt az, hogy Egyiptomban a vér volt az, ami, ami megmentette Izráelt. A bárány vélét fölkenték az ajtófélfákra, és ugye a pusztító, ahol látta a vért, ott ugye nem halt meg a családban az első szülött. Ott, ahol nem volt vér, ott az első szülött meghalt. És ugye így hal meg a fáraónak is a gyermeken. Ugye a vérrel pecsételte meg Isten a szövetségét Kizrael népével. Azt látjuk az igében, hogy vérrel, vérrel különüttették el a papokat az Istennek a szolgálatára. A következő, amit láthatunk, hogy a vér volt az, ami engesztelést hozott Istennek. Aztán azt is látjuk, már az új szövetségben, hogy a vér pecséltelte meg az új szövetséget. Ugye ezáltal volt az új szövetség. És azt is látjuk már itt az új szövetségben, hogy a vér által van megigazulásunk. Jézus vér által van megigazulásunk. Jézus vér által van megváltásunk. Jézus vér által van békességünk Istennel. Azt is látjuk, hogy Jézus vére tisztít meg minket. Azt is látjuk, hogy a vér által szentelődünk meg, és az utolsó pedig, hogy vér által győztük le a sátánt. Tehát a vér kikerülhetetlen. A vér nagyon fontos. Uh, véres hurka is igaz. De, de nagyon fontos a vér. Egyszerűen nem lehet kikerülni. És olyan, mintha mi erre mutatott volna már, hogy nézzétek, a vér, a véren alapszik majd minden. Azon múlik az egész üdvösségetek, azon múlik az egész örök életünk, hogy Jézus odaadja értünk az ő vérét. És ugye erről emlékezünk meg az úrvacsorában is. Minden vasárnap, igaz? Jövünk, hozzuk a kis szőlőlevet és a kis pászkát, ugye a kenyér, és a szőlőlé pedig a kenyér, ugye Jézus testét, a szőlőlé pedig Jézus vérét jelképezi. És megemlékezünk, mert Jézus ezt akarta, hogy emlékezzünk, hogy mindig amikor összejövünk, akkor vissza gondolunk, erre gondolnunk, hogy ebben a testben, ebben a vérben van ami megváltásunk. Tehát kikerülhetetlen, és ezért olyan fontos a vérnek a szerepel, az igében és ezért emeli így ki, ki itt az igen És akkor most fel hogy akkor mi van most? Hogy nézzünk erre? hogy egy új szövetség vagyunk, lehet a -e véres hurkát enni? Szerintem igen. Hú. Hajnék, mert mindig csak véres hurka van, mindig csak azt kapunk tőlük. Tehát ezért is mondom azt. De Isten mindent megtisztított. És minden tiszta. Ugye amit hit által eszünk, vagy hit által jövünk hozzá, azt nyugodtan megtesszük, hogy ha, ha neked ebben nincs nyugalmad és békességed, akkor ne tedd. De ugye maga a lényeg, ez a megváltáson van, és hogy erre mutat, ez a lényege a vérnek. A következő dolog, amit itt látunk, az már egy kicsit nehezebb, hogy mit, mit látunk? Tehát, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy én számon fogom kérni az emberen, ha, ha valakit meg fog ölni. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Számunk kérem az ember életét. Az egyik embertől a másikét. Hát vita van ezen keresztények között is, hogy van-e halálbüntetés, hogy nincs halálbüntetés. Jó ez, vagy nem jó. Lehet, nem lehet. Van-e egy embernek joga arra, hogy elvegye egy másik embernek az életét? És talán lehet, hogy ez is egy olyan téma, amiben nem tudunk ülőre jutni, és lehet, hogy valaki így gondolja, valaki másképp gondolja. Azt itt egyértelműen látjuk, hogy Isten ezt mondja itt az embernek. Ezt mondja itt noé hogy ez lesz a következménye. Ha valaki megöl valakit, akkor azt meg fogják ölni, azt egy másik ember meg fogja ölni. Uh, miért hozhatta Isten ezt a parancsolatot, vagy miért vezeti ezt be? Nagyon érdekes, hogy igazából innen látjuk elindulni az igében az emberi kormányzást. Azt látjuk, hogy Isten az embernek adja át a vezetést. Hogy bizonyos dolgokat, bizonyos döntéseket, vezetéseket az Isten oda helyez az ember, uralma alá, az emberi vezetés alá. Hogy nézd, tegyétek. És ezt látjuk főleg aztán majd, hogy megyünk tovább majd Mózesnél, amikor Mózes elkezdi vezetni a népét. Jönnek a törvények, és azt látjuk, hogy, hogy emberek kezdik ezt el irányítani. És innen kezdődik, innen jönnek Noé volt az első miniszterelnök. Innen jön az első első emberi kormányzás. Innen indul. Jönnek a törvények. És talán azért is mondja itt Isten ezt, hogy, hogy az ember meglássa, hogy azzal mondjuk, hogy Isten elpusztította a, a világot, vagy egy ítéletet hozott, az nem azt jelenti, hogy az életnek az elvétele az valami hétköznapi dolog, vagy valami egyszerű dolog lenne. Az életnek az elvétele az nem azt jelenti, hogy, hogy ezt bárki megteheti. Vagy egy, egy könnyelmű cselekedet, vagy egy könnyelmű döntés lenne. Isten talán épp ezért hozza itt ezt a döntést, hogy, hogy az ember meglássa, hogy ez nagyon is komor, és nagyon is veszélyes. És meglássa azt is, hogy Isten azt akarja, hogy ez a világ ne jusson újra oda, ahol volt. Hiszen ha belegondolsz, hogy Noé előtt, az, víz, az özönvíz előtt, vagy nem volt semmi, nem olvasunk törvényekről, nem olvasunk semmi ilyesmiről, és azt is látszik, hogy az emberek teljesen meg is fadultak. Hogy az emberek féktelenek voltak, és nagyon-nagyon tisztátalan és bűnös életet éltek. És Isten ugye, épp ennek a, a, a megfékezésére, vagy ennek a megakadályozására hozza ezt, hogy legyenek törvények hogy is alakuljanak ki olyan törvények, olyan szabályok, amiket az ami visszatartja az embereket attól, hogy ilyen és vagy ehhez hasonló dolgokat megcselekedjenek. Nagyon érdekes az az elképzelés, akik mondjuk azt pártolják, hogy legyen halálbüntetés, Ö, ugye, hogy mi van, ha nincsen? Tehát, hogyha nincs ilyen büntetés egy országban, akkor ugye mi az a legmagasabb büntetés, amit hozhat egy bíróság, vagy ami, amilyen ítéletet hozhat egy ilyen ügyben? Nagyon furcsa ez, nem éppen sajnos pár évvel ezelőtt, ugye Norvégiában történt ez a mészárlás, amikor egy ember, nem is tudom, 70-60 embert ölt meg, és ugye milyen büntetést tudnak hozni? kapott talán 20-25, valamennyi élet, nem tudom te. Tehát. Ja, tehát annyira, vagy nem tudom, hogy kapott, mert hogy élet de nem is tudom, hogy egyetem van-e ott olyan. És ja, azzal, hogy, hogy lehozzák ezt a határt ide, akkor onnantól kezdve már minden más büntetés sokkal kisebb mértékű. Hogy nem tud adni a bíró magasabb büntetés, hiszen egy egy gyilkosságért kap valaki mondjuk 20-25 évet, akkor mondjuk azért, aki valaki egy komoly bűncselekményt hajt végre, az már csak kisebbet tud. Tehát nagyon érdekes ez, és tehát vannak érvek és ellenérvek ez mellett. Biztos, hogy ha itt lenne mondjuk a Márk vagy a Komodigámor, akkor ő jól meg tudná az ellenközét magyarázni. Én nem azt mondom ezzel, hogy kell, hogy legyen. De itt ezt látjuk az igében. Itt Isten ezt ö, létrehozza, megengedi, és ugye ez történt az ószövetségben nagyon sokáig. Én azt gondolom, hogy bizony minden büntetésnek van visszatartó ereje, és, és, ö, és azt gondolom, hogy, hogy ennek, is, ennek is van. És hogy az ember igen is lássa meg, hogy a döntésének, a cselekedeteinek, Akár visszafordíthatatlan következménye is lehetnek. Menjünk tovább, olvasjuk a 8. verstől. A Isten azt mondta, Noénak és fiainak émé, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal. Meg minden élő lénnyel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élő lénnyel. Mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élő lénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt mert nem lesz többi özönvíz, özönvíz a Föld elpusztítására. Majd ezt mondta Isten. Ez a jel a szövetségnek, amit, az, amit én szerzek veletek, és minden élő lényjel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre. Szívárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jel a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Amikor, a felhőt, amikor felhőt borítok a Földre, és az ív a felhőn, akkor visszámlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek. És minden élő lényjel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízé minden pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom, és visszámlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lényel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondtam Isten noé ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élő, élővel kötöttem. A szivárvány a Héber szövegben íjat is jelent. Tehát olyan, mintha Isten itt azt mondaná, hogy az íj, mint, mint a háborúskodásnak, vagy a, a harcnak az eszköze, vagy az ítéletnek az eszköze, olyan, mintha Isten azt mondta, hogy én ezt az ívemet, és soha nem gondoltam mondjuk így egy szívárványra, majd legközelebb, ha látsz ilyet, akkor gondolhatsz így. Ugye tényleg egy ív formája van, és tényleg olyan, mintha fel lenne függesztve az égre, nem? Hogy mintha Isten azt mondta volna, hogy én ezt a, ezt a fegyvert a szögre akasztom, és hogy nem ítélem meg özönvíz által, vagy víz által a világot. Ugye maga, tehát ugye a szó ez ezt is jelenti, hogy, hogy így. Isten a szivárvány által egy békességet hirdett az embernek. Isten itt egy szövetséget köt az emberrel. Nagyon érdekes maga a szövetség, hogy ugye, ebben a szövetségben látjuk Istennek azt a vágyát, vagy azt a kinyilatkoztatását, hogy, hogy ő egy kapcsolatot szeretne az emberrel. Ő arra vágyódik, ez történik itt is, Noéval és az egész családjával, hogy szövetségre lép velük és az összes élővel, és ezekben a szövetségekben, amikor Isten a szövetségre lép az emberrel, akkor azt látjuk, hogy vagy köt feltételt, vagy pedig nem köt feltételt a szövetségben. Az égében nyolc ilyen szövetséget látunk, most nem, nem fogjuk ezt felsorolni. Ebből a volt egyetlen egy olyan szövetség van, amikor azt látjuk, hogy Isten feltételhez köti. Szerintetek melyik az a szövetség? Na, melyik lehet? Hát nem mondom föl mindegyiket, ugye, köt egyet itt Noéval, aztán ugye van Ábrahámmal is egy szövetsége, van Dáviddal, van Mózessel, és akkor van az új szövetség, és akkor nem tudom még melyik van. Na, az ötből nem soha tanulni a benne van az a szövetség, amikor Isten kötött egy szövetséget az emberrel, de, az, de van hozzá egy feltétel. Mm, de szerintem biztos tudjátok. Hát mózzesi szövetség. Miért ott azt látjuk, hogyha betartod ezt a törvény, akkor ugye áldást hozok. Nagyon érdekes, hogy a többi szövetségben nincs feltétel. Itt is azt látjuk, hogy Isten meg akarja áldani az embert. Szövetségre lép felé, de a másik oldal, tehát az emberi oldalban, nincs semmi, amit az embernek kellene hoznia. Nincs semmi feltétel, azt látjuk, hogy csak mindig Isten hozza. És őnek van kötelessége, vagy őnek van feladata ebben a szövetsége. De nagyon érdekes, hogy... Ezt néztük is, emlékeztek, még Laci is erről tanított, meg tanítottam én is erről, majd fogunk is nem sokára, mert ott fogunk tartani az Ábrahámnál, a, a, a Ábrahám történeténél néhány óra múlva, hogy, hogy ott is ott látjuk mondjuk Ábrahám szövetségénél, hogy, hogy Ábrahámnak nincs ott semmi feladata. Isten jött, megjelent, és megáldotta Ábrahámot. És nem tudott Ábrahám semmit hozni ebben a szövetségben. Nagyon érdekes, hogy ez az egy szövetség, ugye ez a mózesi, miben úgymond az embernek kell valamit hoznia. De mit látunk, hogy később Pál mit ér erről a szövetségről, erről a mózesi szövetségről, a törvényről? Ugye a törvény miért is adatott? Ugye az a Krisztusra vezérlő mesterünk. A törvénynek a célja az volt, hogy az embert oda vigye Jézushoz. Hogy felismerje, hogy ő nem tudja ezt a törvényt beteljesíteni. Nem tud ennek a törvénynek megfelelni. Hogy az ember képtelen ezt a, ezt a szakadékot átugrani. Képtelen, képtelen ezt megtenni. És ott állunk, hogy igyekszünk megtenni a törvényt, igyekszünk a törvény által megigazulni, és azt fogjuk mondani, hogy ez nem megy. És minden próbálkozásunkkal igazából oda vezet, oda jutunk, hogy ez nem működik, szükségem van valamire, valakire, aki helyettem, ennek megfelel. Aki azt tudja mondani, hogy én beteljesítettem ezt a törvényt, és én neked adom, vagy neked, neked tulajdonítom, hogy azt, amit én tettem. És ugye ő volt Jézus, aki ezt megtette, és a törvény szempontjából teljesen igaz volt. Nagyon érdekes ez, nem? Nekem nagyon tetszik, hogy ez a, ez a dolog is, amiben az embernek lenne feladata, igazából azt látjuk, hogy, hogy oda visz minket. Ahhoz a szövetséghez, amiben mit látunk? Mi az embernek a feladata? Mi az embernek a feltétele? Mi a mi új szövetségünkben ami feltételünk? Mit kell nekünk hozni? Hozzuk a bűneinket. Hozzuk a bukásunkat. És azt mondjuk, hogy Jézus, bocsáss meg. Vedd el, tisztíts meg. Ugye, semmit nem tudunk hozni. Egyszerűen csak el kell fogadnunk egészségedre. Egyszerűen csak bele kell sétálnunk ebbe az áldásba. És azt mondani, hogy Uram, köszönöm. És ilyenek ezek a szövetségek. Erről szólnak ezek a szövetségek. Minden, minden szövetség a mózesi szövetségen kívül azon alapszik, amit Isten tesz. És az ember pedig csak elfogad. Az ember pedig csak elfogadja Istennek a kegyelmét és a jó indulatát. És még egy dolog. Isten nagyon komolyan veszi a szövetséget. Isten nagyon komolyan veszi ezt a szövetséget. És tudod, mit jelent ez? Hogy Isten elkötelezte magát. Ő nem lép vissza ettől a szövetségtől. Néztél így erre a szövetségre? azért az új szövetségre? Hogy, hogy ő nem lép vissza. Majd ha eljöttök masának, akkor fogjuk látni a korintusi levélben, hogy ő meg is pecsételt. El is pecsételt minket. Az ő lelkével. Egy zálogot adott. Az ő szent lelkét. Ami azt jelenti, hogy ha az állogot adsz, vissza szeretném igaz? Hogy ő, ő bebizonyította, ő teljesen kinyilvánította azt, hogy mi az övéi vagyunk. Ő megvásárolt minket. Ugye ezzel a pecsétel egyszer meg is jelölt, hogy ő az én tulajdonom. És ez egy visszavonhatatlan dolog. És ezt mondta a kereszten. Elvégeztetett. Én nekem az annyira tetszik. Mert ugye ez egy olyan kifejezés, amikor valaki, valakitől megbett valamit. Kész. Elvégeztetett. Rányomták a pecsétet a szerződésre, az adásvételre, és azt mondják, hogy elvégeztetett. Ki van fizetve? Már a mi tulajdonod? Már a te tulajdonod. Jézus, a Dávid a te tulajdonod. Ő meg lett vásárolva. És nincs, ő nem táncol vissza. Ő nem lép vissza. Ő nem fogja felbontani ezt a szövetséget. Ő a saját életét, a saját vérét adta. Ezért, ez mennyire ennyire bátorító. Nyugodj meg ebben a szövetségben. Nyugodj meg, és élvezd ezt a szövetséget, hogy ő nem fog visszatáncolni. Isten nem fog visszalépni ettől. Jaj, de mit tettem? Jaj, de milyen vagyok? Mm -hmm. Ezért van erre szükség mert mi nem tudunk semmit hozni ez a szövetséghez. Mi nem tudunk teljesíteni semmit. Egyszerűen képtelenek vagyunk, mert emberből vagyunk. És ezért Isten mindent magára vállalt. Ez, ebben a szerződésben, ebben a szövetségben Isten mindent magára vállalt. Hogy ő ad mindent. Nekünk csak ebbe bele kell sítálunk, és el kell fogadnunk. Hogy ilyen szerződés nincsen, ezért elképzelhetetlen, nem? Veszek egy házat, Veszek egy házat. És akkor valaki mindent elintéz helyettem, nem? És aztán csak mindent odaad nekem. A házat kifizeti helyettem, kifizeti az illetéket, fel is újítja, be is költöztet, csak, nem csak be kell mennem. Jézus mindent magára vállalt. Mindent. Nekünk csak be kell sétálunk. Ugye elfogadnunk ezt. Isten nagyon komolyan beszélt a szövetséget. Isten nagyon komolyan veszi, és ez annyira jó, hogy nekem csak élvezném kell ezt. Egyszer vehetne valaki elkemmel egy házat. Olvassuk a 18-tól a rész végéig. Ezek voltak Noé fiai. De eszembe jutott, hogy van egy ház, ugye? Menj! És te készített nekünk egy otthont. Ő ott van, ez a miénk lesz majd. Na menjünk tovább. Ezek voltak Noé fiai, Kik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám, Kánoán ősatja Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Hoppá. Egyszer borti volt, hoppá, megrészegedett, hoppá, és mezittelenre vetkezött a sátrában. Hám, Kánoán ősatya, meglátta apja szemérmét, és elmondta a kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és hát a bemembe betakarták apjuk szemérmét, de elfordultak, elfordulták, elfordulták arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kiúzanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánoán. Szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután ezt mondta, ádott az úr Sémnek istene. Legyen Kánuán a szolgája. Terjessze ki az Isten, Isten Jápetet, lakjék sémsátraiban. Legyen Kánuán a szolgája. Az özönbíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes a 950 év volt. Amikor meghalt. Nagyon érdekes az, ami itt történik. És az emberi fantázia az határtalan. Nagyon érdekes dolgokat olvastam, hogy, hogy hogyan is gondolkodtak emberek erről, hogy mi is történhetett. Ugye, itt is azt látjuk, hogy pontosan, nem tudom elmagyarázni neked, hogy pontosan mi történt, mi is volt az, ami ért Noé ennyire mérges lett ö, a fiára, hámra Ugye, Azt látjuk, hogy ö, szeretem, amikor az emberek megpróbálják így a, a a Bibliában szereplő nagy alakokat így, valahogy a bukásaikat így kisimítani, vagy, vagy így valahogy megmagyarázni. És, és itt is azt mondták, hogy hát bizony Noé nem tudta szegénke, hogy abból a szőlőlépből majd bor lesz, és hogy ennek milyen hatása, van, milyen hatása van majd a szervezetére. Én ezt nem hiszem el. Szerintem Noé pontosan jól tudta, hiszen ha arra gondolunk csak, hogy előtte milyen is volt a világ, majd az özönvíz előtt, ugye olvashatjuk, hogy bizony az emberek ugye feltalálták a különböző hangszereket, különböző fémeszközöket találtak fel, azt is látjuk, hogy városokat építettek, azt is látjuk, hogy nevet szereztek maguknak azt is látjuk, hogy bizony megromlott az ember, és hogy a szívének minden gondolata rossz. Hát nem hiszem, hogy az alkohol ebből a pakliból kimaradt volna, miért pont ez maradt volna ki. Szerintem pontosan tudták az emberek, és pontosan tudta Noé is, hogy ha készítek, és ha az megerjed, abból finom kis borocska lesz, és ha én abból bizony sokat iszok, akkor de csuha nem lesz. Hát meg is történt, Noé ugye, kasza lett, szoktuk ezt is mondani, és, és annyira, hogy mesztelenre vetközött, benne a sátrában. A fia Hám bement, ezt meglátta, na, is mi történt itt? Voltak a rablik, amik azt tanították, hogy, hogy Hám egyszerűen kasztrálta Noé-t. Voltak olyan gondolatok is, hogy Hám megerőszakolta Noé-t, rapját. Voltak olyan elképzelések is, hogy, hogy Hám az anyával feküdt le, és ebből született ugye Kánoán. mert azt látjuk, hogy itt Noé egyébként Hámnak a fiát Kánuán átkozza meg. Ezt én nem tudom elmondani, hát, hogy mi történt. Egyes Bibliakutatók azt mondják, hogy az itt szereplő Héber szavak nem utalnak ilyen szexuális kapcsolatra. Hát akkor mi történhetett itt? Minden bizonyal, ami biztos, amiben biztosak lehetünk, hogy, hogy amit, ami, hogy, hogy ő ezt meglátta, valamiféle, ami akkoriban nagyon fontos volt tisztelet a szülők felé, az, ahogy ő meglátta az ő apját így mesztelenül, ezzel valahogy Noé elveszítette a tiszteletét, ami akkor nagyon lényeges volt. De talán arra is lehetett következtetni, hogy Noé-nak mondjuk ebből a rég vagy hogy ő ezt tette, talán Hám azt szerette volna, vagy arra próbált előfeszítéseket tenni, hogy átvegye a családnak a vezetését. Ugye ilyet látunk később is Izrael történetében, Látunk Dávidnál is, és még korábban is látunk ilyet, hogy a 12 törzsnél, amikor, amikor valaki, valamelyik fiú ezt megpróbálja, azzal mondjuk, hogy bemegy az apja feleségéhez, vagy az ágyaseihez, és ezzel, mint egy mutatva, hogy ő átveszi a hatalmat. Tehát lát hogy volt hámban valami ilyen indulat, vagy valami ilyen próbálkozás, hogy hogy átvegye a vezetést az apjától. Olyan elképzelés is van, hogy, hogy az ítélete Ká Hámnak az lett, vagy Kánuánnak, hogy Isten feketévé változtatta, vagy négeré, afroamerikaivá. És és ez nagyon elterjedt volt az Egyházba, képzeljék el, olvastam róla, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt a mormon egyházban például ezért négerek nem, vehett, nem lehettek papok. Mert azt gondolták, hogy, hogy, hogy a, a néger faj, a feketék, az egy alsó rendű faj, és hogy, ö, nem enged, tehát, hogy ez egy átok ő rajtuk, és hogy ezért nem engedték nekik például a mormon egyházban, hogy ők ö, papok legyenek. Ez ma már megváltozott, ugye mint az sok minden sokszor megváltozik, de, de nagyon érdekes, hogy az ember ugye milyen következtetéseket tudott ebből levonni, vagy, vagy hogy tudta így megítélni az ember mondjuk a feketéket, vagy más fajokat, hogy egyszerűen azt mondták, hogy, hogy alacsonyabb rendűek. Szóval, ugye ez történik itt, de látunk itt másik, másik, látjuk itt a másik két főnök a cselekedetét, akik fogják a ruhát, bemennek háttal, és betakarják az apjukat. Miért érdekes, néhány héttel ezelőtt, ugye még azt láttuk, hogy Ádám és Éva vannak mesztelenül. És most újból azt látjuk, hogy az ember mesztelen. És újból azt látjuk, hogy be kell takarni, fel kell ruházni őt. És hogy ezt megteszi Noé-nak a két fia. Ugye azzal, hogy Sém, vagyis Hám kijött, és elmondta ezt a testvérének, testvérének minden bizonyja, hogy ő kigúnyolta az apját. Tehát... Lehet, hogy nem csak kigúnyolt, hanem ilyen megpróbálta átvenni ezt a hatalmat tőle. Ez volt az ő reakciója. A másik kétesónak a csónak, hogy befette. Az egyik hámnak a reakciója az volt, hogy kigúnyolom, hogy kikürtölöm az apámnak a mesztelenségét, kikürtölöm az apámnak a bukását, kikürtölöm azt, hogy ő berúgott, és nézzétek meg milyen, és ott fekszik mesztelen a sátorban, öntudatlanul, Nézzétek meg, na milyen Noé, milyen, ami nagy, az apánk, az Isten félő. Átom kérdeni esetleg, miket mondhatott. De ez a másik két fiú pedig betakarja ezt a bűnt, és eltakarja ezt. Milyen érdekes, tehát ez a két reakció egy bukásra, egy mesztelenségre, a bűnre. Valaki Kikyürtöli, valaki betakarja, Vajon melyik az Isten szíve szerinté. Mit kezdünk például mi azzal, amikor látjuk valakinek a bukását? Amikor látod valakinek a mesztelenségét? Látod, hogy ábukot, hogy, hogy rossz dolgot csinált? Látod, hogy ott fekszik a bűneiben? Látod, hogy hogyan él? Mi az, amit mi teszünk ezzel? Mi az, amit te teszel ezzel? Azt látjuk, hogy az a jó, amikor valaki oda megy, és ezt befed. Amikor nem kikültöli, hanem befedi. Ez nem azt jelenti, hogy akkor, oh, jó, nem mondom el senkinek, hogy pontját, nem amit tudod. Nem erről szól. Hanem, hanem ez az, hogy ez volt. És hozni Isten elé. Befedni, és szeretetet, és kegyelmet adni erre. Mert ezt teszi Jézus is. Ezt teszi Jézus is mondjuk azzal a házasságtörő asszonyjal, hogy nem ítéli el, nem köveszteti meg, hanem befedi, betakarja ezt a bűnt. Mi az, hogy bánsz te ezzel? És tudod, meg fogjuk látni egymásnak a bűnletet. Meg fogjuk látni. Együtt vagyunk, együtt szolgálunk mondjuk, Együtt töltünk időket, elmegyünk Rábocsécsénybe, és szolgálunk gyerek gyerektáborba. Holnap elmentek a gyerekotthonba. Holnap gyerekotthon lesz, 10 órakor, ki szeretne menni. Tereklám És meg fogod látni, hogy megfelejtöd látni, hogy miért a másik gyöntök majd. Holnap majd a Mike, meg a Balázs, a Krisztofer, és akkor ilyen nagyon fáradtak lesznek majd kicsit morcosak is lesznek, tudod, és akkor valamelyik mond valamit, akkor kicsit visszavágott, kicsit ingerült és akkor, ó, hát is tud lenni, nem? is gondoltam volna, hát a májk olyan kis szentnek néz ki komolyan, és hát, hogy tud mérges is lenni, és hogy, ah, hát, hogy tudni? hát teljesen, és majd jön, és akkor majd elmondjátok nekem, hogy képzeljétek, hogy a májk ilyen. És akkor én ezt így elmondom majd innen a szószékről, igaz, hogy képzeljétek, de nem ez a jó megoldás. Nem megbocsájtást adni, és befedni ezt, és bátorítani, hogy, hogy Istennek van erre kegyelme. Ez nagyon rossz dolog, amikor mi szétkürtöljük a másiknak a gyengeségét. Itt vannak családnokok, igaz? Anyuka, fiú, tesó, férfeleség, szomszéd, szomszéd nincs. Még az a jó, nem? Fú, amikor egymás szemszövé lennénk, az ilyen... Oh. Ezért költöztünk Réffalubat, ugye. Minél minden messze, túl közel voltak már ilyen májkékhoz, nem egyébként. És... És egyszerűen... Egyszerűen... Látjuk, tudjátok egymást a gyengeségeit. Tudod? hogy hogy viselkedsz ezzel. Én arra bátorítalak, hogy adjatok egymásnak kegyelmet, adjatok egymásnak szeretetet, imádkozzatok egymásért, imádkozzatok, családtagok egymásért, hogy ne az legyen, hogy én bemártom őt, és tudom, hogy persze sokszor ugye nem is az van bennünk, hogy én be akarom őt mártani, hanem, hát szerintem csak néha nem tudom, hogy elmondjuk. De ez egy nagyon jó példa erre, hogy ez a két fiú hogyan bánik az ő édesapjukkal, hogyan védik meg az ő az ő tisztaságát, vagy az ő tekintélyét. És tudod, mindenkinek van valamilyen tekintélye. Hogy főleg a fiúknak. Mertünk erre, lányok, erre figyeljetek, hogy ne csináljunk a fiúkból, ne csináljunk ilyen kis lányokat, tudod, vagy ilyen kis, kis barbi babákat, tudod, akik, hanem, hanem bátorítani őket. És ez az nem azt jelenti, hogy akkor ő neki mindent el kell nézni. De úgy, úgy le lehet törni az, a fiúknak olyan könnyedén az önbecsülésüket, az, az hogy ők fiúk, és hogy, hogy igen, őket Isten arra teremtette, arra helyezte, hogy, hogy majd egyszer vezessenek. Most még lehet, hogy nehéz elképzelni, de, de fognak. És hát, ha én visszanézek, hogy milyen voltam, 15 évesen, meg 16 évesen. Én akkor még nem jártam gyülekezettel. Én egész máshová jártam. És, és mentem diszkóról diszkóra, buliról bulira, és ez volt az én életem. És tök jó, hogy ma 15 évesen, meg 16 évesen, meg 20 évesen Ide jöttök és Isten keresitek. De bátorítsátok őket. Emeljétek föl őket. És ez nem csak a filkről. Igaz, ugyanúgy a lányokra is, hogy bizony olyan könnyedén összetudjuk törni egymás szívét, és, és ugye meg tudjuk egymást szégyeníteni. Képzeld el, milyen lenne, ha egyszer úgy jönnél be a gyülekezetbe, hogy a projektoron a dalok helyett a lenének lennének ki jól. lenne, mi? De ez megtörtént. Egyszer egy pásztor mesélte, hogy így ment el a gyülekezetbe. Hogy ki volt írva a minden gyengesége, amit úgy az emberek gondoltak róla. És ez várt a gyülekezetben. Klassz hely lehetett még. <gül> szép, szép vasárnap reggel lehetett. De, és mennyire nem Istentől van ez a dolog, hogy, hogy ilyet teszünk, hogy vagy, vagy, vagy ezt hangsúlyozzuk figyelj el rá, és bátorítsátok egymást. Ha látsz valakiben valami gyengeséget, hibát, imádkozz Mennyit imádkozol érte? Mennyi időt töltesz azért, hogy imádkozol, akkor? A tesódért, a szüleidért, a férjedért, a feleségedért, a szomszédodért, értem, a melletted ülőért, mennyit imádkozol? És én nagyon bátorítalak, hogy imádkozzatok. Mert a szívünk is meg fog bátorzni. És És bátorítalak erre tényleg, hogy emeljük fel, emeljétek fel egymást. És akár csinálj egy imalistát. Én, én most oda folyamodtam ehhez a borzasztó dologhoz, én csináltam egy imalistát. Itt van mindenkinek a neve. Megnézhetitek majd, nem felejtettem ki senkit. És ö, tényleg itt van. És imádkozom. És, és ez egy nagyon jó dolog. Mert a szívem más hozzátok. Vannak olyan emberek, akiknek ilyen nehéz. Vannak olyan, akikkel könnyű. <gül> Nem mindenkivel egyformán könnyű. És valaki csak úgy bejön hozzánk, jön. És, és nehéz. De, de tudod, a imádkozom, látom. Milyen érdekes. Ez a fiú, ez a héten vagy négyszer fönn volt nálam. És tök jó. Ma nincs itt, hogy ne gondoljatok egymány, mert valaki volt itt nálam, hogy majd pár szóra héten egyikötök se volt az. Tehát tudod imádkozom érte. És olyan bátorító, hogy Isten munkákodik ő benne. És ugyanazt mondom, újra meg újra. De jó. Em, imádkozzatok egymásért. Hogy amennyi időt, energiát vele szabba, hogy gondolkozol róla, vagy mérgelődsz róla, vagy vagy tűhőt okoz, vagy haragot, Inkább vidd ezt az Úr és imádkozz Péter első level, a negyedik rész, nyolcadik versében azt olvassuk. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. A szeretet sok bűnt elfedez. És ez legyen előttünk. Ez legyen előttünk. Befejezésül. Miért kapta Hám ezt a nagyon kemény ítéletet? Äh. Azt gondolom, hogy ez egy profécia, amit Noénak is te mutat, ami Noén keresztül jön Hámhoz. És hogy azt látjuk, hogy Kánuán, az ő fia kapja ezt az ítéletet, és azt, hogy egyszerűen Tudjuk, hogy Kánoán, ugye maga ez az egész nemzet, akik elfoglalják, akik Izrael előtt azon a földön élnek, egy borzasztó nép volt. Tehát egy teljesen istentelen, Istentől elfordult, erköstelen életet éltek. És Isten ugye Izraelen keresztül megítéli ezt a népet, ugye azzal, hogy Izrael elfoglalja Kánoán földjét, és ki is írtja egy jó részét ezeknek a népeknek. Ugye ez volt az ítéletük. Nagyon érdekes, hogy Isten sok ezer évig vár, és figyelmezteti ezeket a népeket. Hogy térjenek meg. Nagyon kevesen térnek meg. Majd látjuk Józsui könyvében, egyszer eljutunk oda, hogy voltak emberek, voltak népek közülük, akik jöttek, hogy valahogy megafartak menekülni az elől. De egyszerűen azt látjuk, hogy ez a nép, ez, a, ez egy nagyon istentelen, istentől elfordult és borzasztó dolgokat tettek. Amikor majd eljutunk egyszer odáig, hogy mi hogyan is éltek ezek a népek, milyen isteneket imádtak, milyen volt az ő isten tiszteletük, ugye embereket áldoztak, csecsemőket áldoztak föl, gyerek áldozatokat mutattak meg. Talán az egyik legszörnyűbb az volt, hogy volt egy ércből készített szobjuk, aminek ilyen volt a kezetet, így, ahogy így mutatom, és ezt a kezet felizították és ebbe tettek bele egy élő csecsemőt. ilyen, ilyen Áldozatokat mutattak be. Ilyen volt az ő isteni mádatuk. Általában ezek tele voltak, ezek a templomok prostituáltakkal, általában ilyen orgiák voltak az Isten tiszteleteken, tehát szexuálisan is egy teljesen kifordult, egy ilyen aberrált életet éltek. És egyszerűen Isten megítéli őket. A bírák könyvét, ha olvasod, azt látod, hogy, hogy e, sőt, a, a, a lót és szodomai és is látjuk, hogy ilyen férfiak szóval meg akarták erőszakolni ezeket a férfiakat. Ez volt a normális. Bírák is szintén látjuk ezt. Egy teljesen kifordult életet éltek. Teljesen elköszten volt, és ez volt az ítéletük. És valószínűleg, hogy hámban már ez miatt, a cselekedete miatt, vagy amit tett az apjával, ott volt ez a, ez a, ez a jelleme. Már hámban látható volt az, hogy ő milyen. Nem tudni pontosan, mi történt ott az apjával, de, de mindazből már kitűnt, hogy milyen lesz majd az ő leszármazott. És egyszerűen Isten ezt Noén keresztül megprofítálja, vagy, vagy elmondja nekünk. De, tudod, nagyon érdekes az is, eszembe jutott mondjuk Józsefői könyvéből euh, Rá, Ráháb. Ugye? Ő volt az a parázna nő, aki megmenekült. Aki ebből a népből származik, ezen a földön él, de mégis, ugye, van lehetősége a megtérésre. Hogy Isten mindenkinek ad lehetőséget. És tudod, anyám bátorítól, hogy tudjuk, hogy Isten gyűlöli a bűnt. A bűnöst szereti, de Isten gyűlöli a bűnt. És ha mi istentelenül élünk, ha mi álfordulunk Istentől, annak megvan a gyümölcs, és meg lesz a következménye. De mindig azt látjuk, hogy jöhetünk vissza Istenhez. Hogy amikor, hogy amikor felismerjük a gyengeségeinket, felismerjük a bukásainkat, amikor felismerjük azt, hogy védkeztünk amikor felismerjük azt, hogy én nagyon elmentem Istentől, mégis jöhetünk Istenhez. Mindig van egy út, mindig van egy lehetőség. És arra bátorítalad, ha ilyen vagy, akkor gyere ő hozzá vissza. Mindegy, mi volt. Ha úgy érzed, hogy te vagy ez a kánuámi ember, ha te olyan vagy, mint ez a nép, ha ez rád igaz, ha azt mondod, hogy én még ennél sokkal rosszabbat is tettem, jöhetsz vissza. Mindig visszajötsz. Isten senkit nem utasít el. Ebből a névből is, azok, akik Istenhez fordultak, valamilyen módon, valahogy jöttek, ők megmenekültek. Isten nem, közel, nem küldött el senkit. És ez nagyon igaz, és ez nagyon bátorító. És Isten ezt komolyan veszi. Komolyan veszi ezt a szövetséget. Komolyan veszi ezt, hogy ő tényleg megbocsájt, és tényleg helyre állítani az életünk használd ki, a lehetőséggel. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük az igédet, Köszönjük, hogy minden szava ízenk. És köszönjük, hogy olyan, olyan bölcsességek vannak benne. Olyan mélységek, és olyan olyan felüdítő, és időnként mondjuk meg is, meg is sért, vagy meg is karcol, de, de olyan jó Uram, hogy van, van kegyelem hogy lehet, hogy ábuktunk ezen a héten, lehet, hogy, hogy vannak bukásaink, lehet, hogy tényleg szétkültöltük a, a testvérünknek a bűnét, lehet, hogy szétkültöltük a mellettünk ülőnek a bűnét a világban egymásnak, de köszönöm, Uram, hogy, hogy Te megbocsátod ezt is nekünk, és hogy, hogy, hogy jöhetünk hozzád, és, és megvalhatjuk. És köszönöm, Uram, hogy hogy, hogy a szeretet, az sok bűnt elfedez, És köszönöm, Uram, hogy Te annyira szeretsz minket, hogy túl szeretsz minket. És, és Uram, hadd tudjuk mi is így szeretni egymást. Hadd tudjuk befedni egymás bukásait szeretettel, kegyelemmel. Hadd tudjuk ezt adni. Hadd tudjuk bátorítani a másikat. Kérünk, Úr Jézus, és kérünk, hogy áld meg a mi hétvégénket. Áld meg holnap a, a gyerek a gyerek otthont, Kérlek, uram, hogy, hogy mennek a, a Májkék, a Balázs, Krisztoffer és, és, és Erzséni, meg Betty, és, és kérlek, uram, hogy így légy, ott, légy ott ebben a, a, a néhány órában, is, és áld meg a gyerekeket, és kent fel, Uram, ezeket a srácokat arra, hogy vigyék a jó hírt, és tudjanak velük játszani, tudják őket szeretni, és hadd, hadd legyenek ilyen soha fűszerezettek az ő cselekedeteik, a beszédük. A, a minden mozdulatok Úr Jézus. És mencs meg ott sok embert, Úr Jézus. És érd el azokat a gyerekeket, és ezeket a nevelőket. És áld meg a hétvégénket, a holnap az esküvőt, áld meg csapít, meg dusít, áld meg az ő életüket, a házasságukat majd. És, és légy közöttünk, és hozz össze újra minket majd vasárnap délután. Hogy együtt dicsőítsünk, imádjunk téged, és hogy újra bátorítsuk egymást kegyelemmel és szeretettel. Köszönjük, Úr és a Te nevedben imádkoztunk. Amen.